Det här är skolsverige, botten som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Möllstam. Mm. Oh. Yeah. Karin, det är mm. den 25 februari, fredag eftermiddag, vecka 8 mm. i året 2022. Veckan mm. då covid-tester säljs på rea på ICA. Men eh, också veckan där kriget står för dön någonstans. <laughs> inte bara för dörren, mm. utan kriget är här. Mm. Jag vill citera en av mina elever när vi pratade om det. Eh, mm. Vi var ju klara med pandemin, kunde han inte vänta en månad eller två? <laughs> så här, extremt cyniskt. Så cyniskt att jag måste nästan ta det åt sidan och förklara att vi säger inte så om andra människors liksom, elände, men... Jag hör vad du säger. Det, det är ändå det som alla människor har med sig någonstans i livet. Är det ja, någonting vi... som man hade tänkt på ganska självklart på du kommer ur att man har tagit sig igenom världens största kollektiva erfarenhet, där vi allihopa är på samma sida. Så det borde vara mm. en känsla av att säga förbrödring, liksom så. Mm. Men nej, nej, det verkar inte vara en grej. Nej, det verkar inte vara en grej. Och det är samtidigt så är det ju just det. Det här att prata om det med, med elever är ju en, en, en grej som, som jag tror, alltså i, i min del av skolsystemet är det lätt att det försvinner i allt annat på något sätt eh, faktiskt. Äh. Jag tror det är två saker som försvinner med liksom äldre elever. Det är bara min mm. så mm. lite. Men det ser det liksom att det försvinner. För man tänker mm. sig, vem, vem är det som gör det här? Ja, men det är någon SO-lärare som gör det. Eller mm. de är stora och att som sig själv. Mm. Fast att man behöver få tid att ventilera med varann och med vuxna. Så. Mm. Och det andra är att du måste vara åldersadekvat. Mm. Det är inte så nödvändigtvis att liksom... Ett bra nyhetsklipp som passar den själv, passar ens elever. Nej. Och det kan man förstå när man liksom jobbar med tioåringar och med åringar och med åringar, men, men det är lätt att missta och tänka att man är likadant om det är 16 eller 17 eller så. Men det är man inte. Man behöver få en annan kontext. Man behöver få ett annat sammanhang i det. Jag vill ja, det... också säga att vi länkar till. Det finns en skitbra klipp på eh, SVT Barn. De har lilla aktuellt. Deras avsnitt från i torsdags är 13 minuter långt och är gjort för... Det handlar bara om kriget mm. och det är super super bra Det handlar om eh, Det är liksom intervjuer, när presskonferensen med statsministern Och liksom intervjuer efteråt Där mm. de har, deras barnreporter har ställt frågor Om säger hur kan du förklara det här för barn som är Åtta till 12. De intervjuer med svenska barn som har liksom släktingar I Ukraina som pratar om det De intervjuer med en ungdom som berättar på ett bra sätt Om hur det var att vakna den morgonen i Ukraina mm. De har liksom en säkerhetsexpert Som berättar om allvaret De har en psykolog som berättar om liksom vad man kan göra om man tycker att någonting är jobbigt i livet överhuvudtaget. Med speciellt såna här grejer. Och liksom går igenom alla bitar. Och det är väl liksom fördelen med att ha en invasion som kommer plötsligt. Men som också varit på gång sedan i november. Mm. Att de har producerat där här jävligt noggrant med sig. Eh, och det är fint. För att eh, det ja. är liksom allting som behövs. Så. Om man men... jobbar med barn i någorlunda. No Jag tänker att högsta elever hade kunnat se det mycket väl. För att liksom få en bra ingång. Så har man inte redan haft i samtalet så är det jag tänker någonstans att man borde liksom göra det. Man borde ha det ganska snart. Eh, så. Ta Nå. den tiden och kolla läget. Även om man tror att någon annan, någon mentor någonstans har haft ett samtal, så behöver de få ventilera. Liksom. Eller hur? Jag jag. Och jag är ju önskat faktiskt att, att det här materialet, ett sånt 13 minuters inslag fanns för gymnasieåldern också. För att aktuellt till exempel i all ära som jag satt. Jag såg helt Aktuellt igår. Det är inte så ofta man gör det insåg jag när jag såg helt Aktuellt. Och insåg att det är väldigt långt Hela Aktuellt också. Mm. Men jag såg helt Aktuellt igår och förfasade. Det var ju, man kunde ju ta på stämningen. Och det är ju eh, otroligt komplext också. Alltså det är ju inte komplext i skuldfrågan. Men det är ju många delar här för att man ska förstå varför det är en konflikt överhuvudtaget. Mm. Eh, och, och utifrån från västerländsk synvinkel så, så blir det ju nästan eh, omöjligt att förstå, i alla fall utifrån en svensk synvinkel, varför gör han så här? Liksom. Finns det någon form av logik bakom och den här, all den här fa falska nyheterna som, som Putin puttar ut? Och I morse, idag läste jag att man utrikesministern i Ryssland hade kallat eh, Ukrainas... Eh, judiska eh, president för mm. nynazist vilket är ju helt ologiskt. Men det är ju ändå någonting som man måste liksom hantera och diskutera. Alltså det, det, det pumpas mm. ut den typen av information. Samtidigt som det finns då rörelser som jag vet att gymnasieelever sitter på. Eh, alltså sen Trump och sen USA. Och de får ju väldigt mycket information från USA. Där man då tittar på amerikanska nyhetssajter. Och där är det ju... Trump har ju till exempel sagt att Putin är ett geni mm. och det finns republikaner som tycker att det inte alls är självklart att man ska ställa sig på Ukrainas sida. och sådär. Så det är ju en, väldigt, liksom, det är en bred diskussion, du har ju ingen aning om egentligen var dina elever befinner sig ideologiskt och det samtalet då hur det landar när de blir 16, 17, 18 år på något sätt. Ja, precis. Och det där, liksom, man hittar en nyheter på internet och så. Mm. Jag tänker att det är så tydligt i, i, liksom, att det är en positiv grej att man får sin nyhet genom internet och man får det genom Twitter och man får det genom ja. TikTok och man får det genom olika forum och så. Men det är just de här sammanhangen det är det så här, stopp. Mm. Nu backar vi tillbaka och levar att, att vi är farfarar. Ja. <laughs> för nu behöver vi ha nyheter som är faktagranskade av någon annan idiot också. Det räcker inte med att det är en trend där på nine gag utan det behöver vara liksom någonting lite mer. Så. Mm. Sen kan man ta till det med för att få Jättebra, liksom, det jag gillar med liksom, nyhet Genom sociala medier och så är att man får se klipp Från mm. där det händer Det kan man vara mm. flikare klipp hos oss också men man kan få se liksom, Saker som sker mm. Man får den här där känslan för så här. Okej okay, men någon som lägger ut i en bil så ser det ut i Sankt Petersburg När det är ryssar demonstrerar mot kriget så ser det ut i, i, i liksom, Tyskland så ser det ut i Ukraina så ser det ut i Österrike så ser det ut i Budapest så ser det ut i olika delar det är, så här, ja, det, det är intressant att se Det finns någonting mänskligt i det om man funderar på Men liksom Eh, Rikta nyheter kommer från riktiga källor i just sådana här sammanhang. Det tror jag vi måste vara jättejätte noga med. Och det som du säger, faktiskt, det är inte liten tanke, inte jag att fundera på. Men vi har ju liksom nyheter för barn. Det finns SVD mm. Junior, det finns delaktuellt, vi har gjort det ganska länge. Mm. I Sverige det är liksom en anerik institution någonstans. Mm. Men man utgår, jag menar, som delaktuellt har, uttalar målgrupp 8-12 år. Mm. du utkommer från att 13-åringar fixar nyheterna. Och det. Kanske inte alltid är aktuellt. Sen finns det sätt på typ, Peter och säga ungdomsfokus och så. Mm. Men så mer har det liksom, i termer av innehåll, eller som, i termer av liksom, språk. Tilltal eller språk, mm. eller fokus, eller så. Mer än att, det är, liksom, att man egentligen förklarar saker på riktigt. För Nej. unga människor, det där är intressant. För att, det, det kanske är ett tecken på den här förlängda ungdomen, eller förlängda barndomen. Mm. Jag... Att man liksom är inte där. Om man behöver hjälp att bli det. Nej, och jag tror det har också med att vi faktiskt har glömt bort. att för Det var ju det som slog mig. Det jag blev väl inte riktigt tydlig när jag pratade om det. För jag blev lite, att jag satt och såg Aktuellt för första gången på evigheter. Jag passar inte Aktuellt klockan nio i min vardag. Det gjorde man alltid när jag växte upp. Mina föräldrar tittade på Aktuellt klockan nio. Punkt. Och eh, rapport eh, 19.30. Det var ju liksom sådana stående- fasta tider och det var väl länge sedan det fasades ut eh, helt men det gör ju att ungdomar liksom inte, alltså man ser inte nyheter tillsammans längre eh, och det var länge sedan man gjorde det och när det blir då en sån här stor kris där det också finns väldigt mycket falsk information, alltså det är ett informationskrig precis som alla krig är ett informationskrig så blir det svårt för unga människor men också för äldre människor att navigera men vi i skolan har ju ett ansvar där och det hade vi gärna sett tror jag. jag hade blivit glad om det hade funnits. jag hade visat det över alltså, ungdomsaktuellt då inte lilla aktuellt gymnasieaktuellt eller vad man nu ja, ska det Nej men liksom, ah. borde någonstans ha det som ett, en del sitt ah. uppdrag som ett liksom, vidgat uppdrag. Mm. För någonstans handlar det om att här, anledningen till att man kan förklara liksom, delaktuellt existensberättigande är ju att det är ett annat tilltal för en annan målgrupp. Mm. Och de stora nyheterna är liksom som alla journalister talar ju till sin majoritet. Mm. Och när det finns folk som på ett, ett väsentligt sätt avviker från det så behöver man ha liksom en särskild tilltal till det. Mm. Det finns en poäng med att Sveriges Television har två reportrar som är inbjudna med pressäkra när statsministern har en presskonferens om det. Mm. Var att båda två får ställa frågor. Och att en ställer vuxenfrågor och att en ställer liksom så här. okej okay, men nu är det så att jag representerar de som är 8-12 och hon säger det godäggat. Mm. Och den vanligaste frågan vi får just nu är kommer det bli krig i Sverige? Mm. Och då får hon säga liksom samma sak, samma information men på ett sätt som hon hade valt att tilltala liksom en yngre människa så mm. Det är det klippet som är det enda relevanta Som går att sända I, liksom, i, i de nyhetssändningarna Och det når hundratusentals personer Så det, det är verkligen berättigat Och någonstans tänker jag att så borde det vara med ungdomar Någonstans också mm. Att vill man få med unga människor Att bli mer engagerade Att bli mer deltagande i samhället Att liksom Vill man få upp den första gångs väljare Vill man få upp liksom Minska liksom Någon sorts är inte apatin, men liksom på engelska säga men ignorance, liksom. mm. och att man inte bryr sig om mm. vad som händer runt omkring i världen då är det någonstans en prioriterad grej att ha det även för folk som är lite äldre som talar lite liksom, mer avancerat språk som förstår lite mer komplicerade sammanhang men som ändå kanske behöver hjälp att sätta saker i ett sammanhang så. Ja men framförallt den historiska Kontexten tänker jag Att det är svårt mm. att, att för, förhålla sig till När var det krig senast i Europa Varför är det Varför refererar man till andra världskriget Vad är det som Putin egentligen vill Hur var det med mm. Sovjetunionen mm. Hur reagerade resten av Europa Under Balkankriget Vad finns det att lära sig av det, ja. liksom så. Ja, men att det... Om, vi, om vi blundar för ett till krig I öster Europa, så då, då måste vi packa ihop ja. Det är ju den grejen alltså Ja men lite så och också att det är en kärnvapenmakt och vad innebär det med att Sverige är neutrala? Jag tänker att en gymnasieelev har ju lite koll på Sveriges neutralitet, att nazisterna fick åka tåg genom Sverige, man har lite koll på, de har ju haft prov på Liksom i alla fall om de går i år två så har de liksom lite koll på Balkankriget och sådär men man har liksom inte riktigt, alltså de går ju i skolan fortfarande och det är mycket saker som man inte har diskuterat och funderat på konsekvenserna kring. Vi pröv... Jag tror man skulle behöva vara högstöd i i fokus här båda ja, Man får precis. också ha dem som inte har, har, har, har, har, har hört talas om Balkan. <laughs> liksom Nej, men precis, och jag tänker också att det gör ingenting med den påminnelsen för att det, det var ju väl de som inte riktigt, det, gick, det provet gick så bra på tänker jag eller den, den, den perioden och så vidare. Det är ju sådär eh, med repetition. Men jag tänker att vi hade ju ett samtal Uh, ja, ja, jag hamnar ju i en sån rolig situation som inte var rolig, men alltså inte rolig, rolig, utan en mm. ja, alltså en situation på torsdag morgonen som för min första lektion på torsdag morgon är ju ämnet medier, samhälle och kommunikation och det är ju ett ämne som liksom egentligen hela tiden diskuterar aktuella nyheter och hur vi liksom olika kommunikationssätt och hur samhället liksom kommunicerar med varandra och sådär. Mm. Och just nu så håller vi på med propaganda och de har fått skapa propagandafilm och vi skulle liksom på morgonen titta på de här olika propagandafilmerna som de har gjort liksom. Mm. För att då sprida ett budskap som de har fått över. Och det, det är en väldigt rolig uppgift och de har liksom gått in super i att liksom använda de här olika propaganda eh, ja, påverkansmetoderna med musik och spela på känslor och expert och grafer och de har tillverkat och varit liksom så här glidit lite på sanningen och så vidare och sen så, när vi då och de var jättetaggade för att få visa sina filmer och så kommer det liksom till en, en situation där vi får prata om riktig propaganda och Putin och mm. jag kan säga att den jag hade även om jag visste ju att det här var på gång så är man ju inte riktigt beredd och har undervisningsmaterial det fanns ju hur mycket undervisningsmaterial egentligen som helst på nätet om, om propaganda och om vad Putin hade sagt. Men det är ju lätt att hinna det på morgonen på vägen till jobbet att sätta ihop och använda i klassrummet. <hör> Nej. Eh, sådär. Men jag, vi pratade ändå då om Sveriges neutralitet för att klassen då i den här klassen var ju väldigt övertygad om att vi borde vara med i, i nato för att vem ska skydda oss annars? Och hur ska det gå till? Och vi måste ändå stå på Ukrainas sida. Det var de ju väldigt överens om i, i, våran, mm. i, det, de, i den klassrummet. Och det var ju skönt och, och sådär. Men, eh, men sen så kom, de ju, så kom de ju på det. att Började de ju prata om det här med just kriget i Sverige. Och det kan ju aldrig hända. Vi har inte haft krig på 200 år. och, <laughs> och Men samtidigt som då, om vi går med i NATO och ställer oss och krigar på... på Ukrainas sida, då kommer vi ju bli... Det är klart att det finns ju en ganska stor risk då att, eh, att de också kriget hamnar i Sverige naturligtvis. Eh, det mm. är ju en realitet på något sätt. Och det måste man ju också prata om med eleverna. Ja, men precis. Vi ska inte lilla för mycket. Det finns ändå någonting att ställa upp vid och tänka lite på. När du mm. kommer till liksom att eh, när elever frågar, kommer det bli krig här? Så kan man bara svara, nej, inte just nu. Och det... Var ett tag sedan som det var liksom frasen att säga någonstans. Mm. Och jag, jag tror det är jätteviktigt bara så här: Stanna upp, prata om det, ta tid för det. Det spelar ingen roll mm. vad man egentligen tänkt göra. Det, man mår så mycket bättre som människa om man själv pratar om det och om man får liksom ge barnungar runt omkring sig en möjlighet att prata om det så gör man någonstans sin tjänst som vuxen oavsett vad man jobbar med, vilka ämnen, vilka åldrar man har. Lite, lite bättre. Mm. Eller, och så, och... Jag vet inte ens hur ni pratar om hur läget är Vi vet inte ens hur ni checkar in, vi bara kom direkt in i, i det här samtalet Men, <laughs> Men det är det väl är så Jag måste ändå säga att jag tror att det ändå har präglat mig På ett ganska positivt sätt mm. För jag går gått runt de, de senaste dagarna och känt så här, Du vet, att man är stabil Att mm. man står stadigt någonstans Det är liksom präglat mig de senaste dagarna Det känns som att jag man står där och säger Okej, okay, nu är vi här det är den grejen med, om, när det handlar om prata om krig och liksom att ta sådana samtal på allvar mm. och liksom, du vet i den här världen hur det är man är stressad man ska alltid hit man ska alltid dit men att bedömningar man ska alltid liksom, mm. nästa steg nästa grej. Mm. Jag har inte känt mig präglad det överhuvudtaget under hela den här veckan. Det har varit superkul. Det är som grejer det är med många mycket mer hyperlokala saker. Du vet så man behöver ta tag i liksom, samtal mellan elever, hur man är med varandra, eller, liksom, vilken kultur, vilken jargong, liksom, vilket klimat man vill ha, hur, liksom, hur man peppar varandra till att liksom, lyckas bättre, sådana och, och, grejer. Mm. Eh, också så, så, så har det liksom, varit superstabilt i det. Och Det är, liksom, det genomgående, det som man allihopa vet, alla som någon gång har jobbat som lärare i mer än tre sekunder vet någonstans att liksom varje gång man ställs inför en svår situation, om man bara stannar upp och säger, vi tar det här, vi pratar om det, vi lyssnar, vi diskuterar, vi pratar färdigt om det, då mm. blir det bra. Mm. Alltså med alla elever, de fattar, mm. de förstår mycket väl, de, de vet vad som är rätt, de, de, de, de är liksom kloka på att hitta på bra lösningar och så, När man stannar upp och pratar om det så. Mm. Det är samma sak med kring, okej okay, hur ska vi göra med det här då, hur ska vi hantera det här och och det är liksom någon som säger att de tycker det är jobbigt Och de tycker synd om de här Och liksom någon som har kopplat ner hit och dit och så Det blir bra bara att ge dem tid mm. Att ge dem utrymme, att få diskutera och få prata någonstans Det är så i alla sammanhang Även i små saker. Okej, men nu har ni ett problem med det här Vi måste ju liksom styra upp för det Jag merkar att det är fler och fler som klagar på detta och detta Eller då blir du säkert och säker med det här Ja men kan vi göra så här istället att vi gör si och så Ja men bra, då testar vi det Då mm. ser det det man gör mm. Ja, det, det finns något i det ja. Där är jag någonstans mentalt nu var är du mentalt just nu? Om vi tar in då. <laughs> Om vi tar 27 minuter men, in i det här avsnittet. <laughs> ja, men eller hur? Nej, men jag, jag, jag är nog inte riktigt, alltså, eller så här. Eh, snarare har väl den här veckan präglats av att eh, man, att man, eller jag, jag kom snett in i den här veckan så kan vi väl säga eh, genom att jag, alltså hela måndagen gick snett och sen har vi jobbat i den andra på något sätt eh, mm. och, sen, och sen fick vi sen så kom ju den här Ukraina-krisen på det och jag har präglat lite av, alltså Dels alltså det jag har tänkt på den här veckan har ju handlat om kommunikation och att kommunikation är svårt och det är ju faktiskt: dels ur den här, eh, det är klart att man ska inte vara rädd för att prata om saker. Men, eh, och man ska prata om hur, hur saker och ting landar hos elever och så vidare och det, eller man ska prata om saker som händer i samhället och det, man ska inte vara rädd för det men man måste också vara beredd på att det inte alltid landar så som man har tänkt sig i sitt huvud att det landar <laughs> eh, för, det, och för man har ingen aning om vi, var människor eh, kommer ifrån eller vilken liksom, ens vilken nationalitet alla människor har och vad man har för traditioner. Eller på dagsform överhuvudtaget Nej men precis. Det är så många parametrar som inte går att räkna med. Nej men precis. Och sen så har jag ju dessutom så håller ju vi på på mitt arbets, arbete. Så verkligen, jag har verkligen funderat över kommunikation på så många olika plan. Eh, för att eh, jag sökte lite liksom sådär. Men, men jag har sökt lite information också på. Eh, och ur, var, alltså i våran ålder då, Det har vi ju redan varit inne på. Men sen håller vi också på på mitt jobb att byta plattform från då en lärplattform till en annan. Och det är ett projekt som, kan, eh, som, som borde studeras i förhållande till kommunikation. spelar liksom ingen roll... Eh, det är så otroligt underskattat hur, eh, hur svårt kommunikation är i verkligheten. Eh, jag tror det är som inte man kan... Eh, det är väldigt, väldigt svårt att förklara för människor, ett kollektiv, hur man loggar in på en ny plattform och att det är den nya plattformen som gäller och att få eh, 100 procent av alla elever och föräldrar att logga in på den nya plattformen istället för den gamla. Det kan man inte nog eh, eh, överskatta. Det går inte att överskatta hur svårt det är. För det är skitsvårt. Det har jag lärt mig den här veckan. Eh, jag har fortfarande inte alla på rätt ställe i rätt plattform. Eh, jag kommer att behöva ringa runt. Det har jag kommit fram till. Det är det enda sättet för att få med mig alla. Ja, men det är rutinfrågan. Hur man bygger liksom bra rutiner. Hur man bygger bra med det. Mm. Så, mm. folk, det finns en hel, det är en hel vetenskap i sig själv. Man ska inte mm. underskatta att det finns folk som är experter på det av en orsak, liksom så. Nej. Men jag är fascinerad över hur, hur man nog, eh, alltså hur när man, när man jobbar med sånt här. Att det, det, det fascinerar mig att man. All, det, ja, det finns alltid nya saker att lära sig på det där grejen. Det som är spännande det är hur fort man bygger in sig i någonting. För det är ju mm. egentligen det som är det svårt att byta, man är så van mm. vid det man är. För man gräver ner mm. sig i superhjulsporna. Mm. Och det är väl det som är någonstans för att liksom allting man gör, så om man gör det, det regelbundet så blir det lättare, men det blir också svårare att föreställa sig någonting annat. Så det är med alla val som vi har, eller det är därför mm. som någonstans liksom vi vet i teorin att variation är den bästa formen av undervisning. Liksom så. Mm. Men vi varierar oss inte alls så mycket som man tror. För att det finns alltid en motstånd. För när man hittar någonting som funkar, man hittar en grej som man gör som blir bra, det gör man det om och om, och om igen. <coughs> Men jag jag har har examen med, examen. Det här borde funka nästa gång också. Eller så. Jag hade en sån mm. här i veckan som var fantastisk. Det årets årets sämsta lektion. <laughs> jag har gru fyra grupper. Eh, så jag är liksom samma lektionsinnehåll med alla fyra i princip. Mm. För mig är som årskurs och så. Mm. Eh, och då hade jag samma mattelektion lektion med två lektioner eh, två grupper. Mm. Måndag eftermiddag, Tisdag efter lunch, eller tisdag innan lunch, men det ser okej. Okay, det funkar, det flyter bra, det är problemlösning. Och sen så har jag på onsdag morgon samma lektion. Tredje gruppen, de är jämförbara statistiskt de är såhär, Det är samma sak mm. Ingen fattade. Ingen fattar grundproblemet, ingen fattar vad de skulle göra Ingen fattar vad jag ville säga <laughs> Jag var svin dålig på att förklara Det slutade med att jag fick så, avbryta Deras liksom, tid när de skulle få testa Att läsa det själv tidigt Jag Okej okay, skit det här, vi bara gör det tillsammans För att jag inser att jag har gett en för svår uppgift Och jag förklarar Och de började sakta förstå Själva liksom lösningar och så, men förutom allt det jag vill lära dem om den här metoden vi ska använda. Nej. Så slutar jag med att säga så här: det Jag vill egentligen visa er från den här lektionen att ni ska lära er att vi ska jobba på det här sättet. Och nu räcker upp handen och liksom helt vänligt, bara, men ändå supertydligt så här: Men varför sa du inte bara det då? Om man säger: Jag hör vad du säger. Eh, det finns mycket i det här som har varit mycket sämre. Det är en grupp, som är, vi är med en vi kan prata ganska öppet så vi är liksom en bra, vi gör det med alla mina elever, men liksom en bra relation. Ah. Så det, jag var så men jag vet det här blir inte alls bra Ibland har man inte bara bra dagar, ibland är nu bra dagar Ibland är jag bra dagar mm. Det är ingenting fel, jag mår bra, det är ingenting så Med den här lektionen, <laughs> oj vad jag inte var förberedd på att det skulle gå så här Och de var så ja inte för att vara taskig, men det var verkligen dåligt <laughs> så. För att man tänker någonstans att man sig in i vanor Det är det jag vill komma. Mm. Det är en metod som jag har medit med elever förut Som jag det här momentet med förmågorna på det sättet förut jag har haft en viss process. Och så snabbt liksom snabbspånar man ser förbi vissa delar. som man tänker det här är inte viktigt. Nej. Jag kan gå direkt in på liksom sista kapitlet. Och så tar man in det här, här, här. Och så funkar det med några. Men så funkar det inte med andra. Och så tänker man. Det här, jag behöver inte förbereda för imorgon. Det är lugnt. Jag, jag har haft det här två gånger. Det kommer att gå bra. Vi kör. Och så liksom dras man åt bekvämlighet. För att det som människor är. Mm. Och så går man i en fälla. Och man får bara leva med det. Det är inte värre än så. Men alltså. Uh, det var... Jag mådde fysiskt illa resten av dagen för den lektionen var så jävla dålig. Men jag känner igen dig Jakob, jag har faktiskt en av ja, den just, och det har ju också med kommunikation att göra när du liksom, du hoppar över halva informationen för att du har sagt det tillräckligt ofta, liksom. Ja, du har, Man du tänker har gjort, att alla vet liksom. Ja, du förutsätter att alla vet. Jag har faktiskt en regel och den har jag hållit stenhårt på de senaste åtminstone väldigt, väldigt många år att jag får aldrig köra samma grej mer än tre gånger har jag gjort det tre gånger, då är den körd sen, den uppgiften. Eller då måste jag göra om det på något sätt. Om det är tre år, tre kurser, du? Nej, för nu har jag, jag har ju två paralleller nu. Så jag har två och två. Då ryker den efter tredje gången. För det handlar om antalet, liksom... Nu har jag ju två år två som är... De är går, det går ju inte att göra exakt likadan till de tvåorna som jag har. Men jag kan inte liksom göra den grejen utan att göra någonting annat emellan. För att... Då blir det liksom, det, det är någonting med det. Det är något heligt trettal Jag läste det någonstans när jag läste för några år, massor med år Då måste jag fråga, hur många lektioner i veckan planerar du? Alla. Um, jag gör fler än mindre, för jag vet inte. Alltså så här, jag, har, jag har liksom fyra grupper som jag har sex lektioner i veckan med. Så. Just nu för att jag planerar lite. Alltså fyra, för du har 24 lektioner. Ja, det är lite speciellt just nu för att jag planerar för en kollega som är en i Poängen är att liksom um, mm. du har två unika no och fyra unika matte-lektioner. Nej, äh, plus en k lektion jag har, jag har egentligen sju gånger fyra, så det är 14-28 lektioner du planerar för. Så jag kommer ju göra alla, allihopa fyra gånger. Så ja Men precis eh, men, men sen men... så är liksom, jag inte saker som så, men man har ju någon grej som, det här gjorde jag 2016 när jag matte lyftet det här är bra. <laughs> och så bara, mm. Det var en ettårig utbildning där du träffades med de här kollegorna och diskuterade och liksom fördjupade och utvecklade metod tillsammans med den elever i över ett läsår. Och nu har du kommit fram till det som var liksom den sista fjärdedelen av den processen. Den går inte att implementera med elever som har varit med på det i 30 minuter förut. Nej, men jag absolut. hade min lärarstudent som var med mig i klassrummet Kunnat säga till mig <laughs> <Så>. <laughs> Men jag, det jag skulle vilja säga Är ju då att det, Skillnaden då blir ju att Jag pratar egentligen väldigt sällan i lektioner Utan i moment det är ju liksom, jag mm. menar hela momentet ryker, sen kan jag, jag gör ju olika beroende på. Alltså jag, jag, jag läser inte samma roman mm. mer än tre gånger, och då är det hela det momentet. Jag undervisar inte om den romanen, utan då byter jag roman. Nej, eh, Och det är ju liksom samma, eh, jag tar inte samma. Har vi läst Dickens, så läser vi. Nej, ja. men jag fattar. Och det tror jag också är för mig lite olika kultur när man kommer och pratar om... Mm. Eh, liksom vad som är vad och så Ja, men eller hur? Och, och, och, och liksom med det strimber. Och vi sysslat med fröken Julie sist. Så sysslar man med fadern en annan gång. Den är för sig jävligt dålig, så det gör jag inte. <laughs> eh, fadern har spelat ut sin roll. Men det är en annan diskussion. Dödsdansen. <laughs> eh, den får inte vara med, fadern. Eh, Skit samma. Eh, det är ändå en spännande sak, eh, tänker jag. Yep, yep, yep. Mm. Ja, men för att gå vidare och ändå någonstans också komma tillbaka till det vi pratar om någonstans, mm. så tänker jag att det är, det finns ju mycket att prata om och fundera om naturligtvis, att agera där vi står just nu och vara stabila och prata med elever och vara öppna och lyssna och liksom, vet, alla de här som vi gör annars anstränger oss för det extra mycket, men man behöver också se på, på läraryrket som en solidarisk yrke och man behöver se på eh, utbildning som en global fråga. Och vi behöver se oss själva som aktivister För det någonstans mm. Och då måste man glömma det är, det är jättemånga människor som pratar om att det första som dör Är liksom sanningen i krig och så Och det är så mycket som mm. är som medvetenhet om det mm. Men vad som hände redan första dagen På riktigt, så här klockan fem På torsdag morgon När det här händer så. Mm. Det är att man bestämmer att alla ska stanna hemma Det är liksom mm. ett Dekret från regeringen, alla skolor är stängda Det tog fem sekunder Så bara lägger man ner hela utbildningssystemet och det finns inte en enda människa som pratar om det. Nej. Nu kommer ju direkt ut från kriget och de konsekvenserna som det gör och så. Men att prata om så här, nu kommer vi direkt ut från pandemin. Och konsekvenserna av det är och vi pratar om det och så. Men det är ingen som pratar om vad det kommer att få för långsiktiga konsekvenser för Ukrainas barn och unga. Att de har förmodligen en minst lika lång tid av frånvaro från utbildning minst lika lång tid framför sig. Mm. Det finns en möjlighet att skolbyggnader förstörs Det finns ju möjlighet att, liksom, att, att organisationer Med människor och med liksom, Strukturer och infrastruktur och liksom, Demokratin som finns runt en skolorganisation Förstörs och så Och det mm. bara sker helt Även när det är liksom, Våra grannar så mm. sker det bara Utan att det är någon som helst reflektion Kring vilka konsekvenser det har mm. Det är oroväckande för mig Hur fort mm. det går att lägga ner Ett skolsystem bara för att det är krig jag säger inte bara för att det är krig, det är inte det jag menar men liksom, vi accepterar att en konsekvens av krig är att framtida generationer får sin framtid förstörd mm. för att det är bara, okej okay, okej, okay. det är Sveriges Radio det är dygnet runt i dygn typ mm. jag vet inte om de någon gång ens pratar om det Men det har <laughs> det de inte gjort alltså, jag, det, jag har inte heller sett uh, och, och frågan är ju vad man gör för att möta det jag tänker att, att just för barn och unga så hade ju Eh, det, Alltså, skola varit viktigt. Det hade ju varit en bra sak att det ändå hade liksom. Eh, samtidigt som att i, det faller bomber de kan ju inte gå till skolan och, och bli alltså det, det, det är ju en, och dessutom så ska väl alla eh, över en viss ålder inställa sig och, i, till, till, och bli militärer man har ju en inställningsplikt alltså, 18-60 alla män mellan 18 och 60 förbjuder och lämna landet jag tänker att det är en grov med det ja. och då, mm. då, då finns ju inte lärare tänker jag eh, och så vidare så det, det är ju en komplex situation Äh. Men jag tänker så här, det varit, om man ska gå tillbaka till pandemin Och mm. tänka någonstans att vi vill maximera vinsterna av det mm. så att vi tvingades gå igenom någonting som var djupt traumatiskt Och djupt liksom, besvärande så mm. Och det minsta vi kan göra är att ta ut varje chans vi får mm. Att göra någonting positivt av det lilla som går så. Mm. så en stor del av det är att lära oss av det avbrottet mm. Till att så bra som det går Bygga en infrastruktur för lärande runt liksom, Ukrainas skolor, deras mm. lärare, deras elever, deras ungdomar så på samma sätt som att man säger så här okay, men vi borde bidra med militärteknik, vi borde bidra med liksom humanitära bla bla bla. Vi borde bidra med liksom med förutsättningar för undervisning så mm. som går att göra på distans som är på liksom mm. ukrainska som är liksom som är liksom anpassat så. Mm. Det hade varit liksom det hade varit så, så otroligt rimligt Att göra det som en strukturell grej Jag säger okej, fuck you Vi bryr oss inte om vem som slas med var Jo, det gör vi, men nu tänker vi på det här Liksom så ja men vi, och, vi, och just det här med, med att, att, att det behövs också, att det behöver också de här ledarna sitta och prata om till två på natten. Det behövs mm. också, i det här paketet med sanktioner så, och att vi ska ge vapen till Ukraina så behövs det också faktiskt ses över hur får de ukrainska barnen inte bara mat och, och filtar utan också rätt sin, sin utbildning för det är en mänsklig rättighet tillgodosedd. Mm. Och där har vi lärt oss massor av pandemin- och liksom mm. distansundervisning på olika sätt. Och det är liksom infrastruktur som vi bygger upp- som vi kanske aldrig behöver använda- men som man borde ta hjälp av. Mm. Och som vi också behöver ha beredskap för. Igen, det enda som vi kan säga nu- är kommer det bli krig i Sverige. Nej ja, inte än. Det är liksom det vi har. Mm. Men vad händer? Alltså, vilka möjliga utfall som finns av det påståendet? Inte än. Vad är det vi gör- för det när det kommer till termer om, om liksom trygghet och säkerhet mm. och för ett utbildningssystem som inte tål fler avbrott. Så. Nej, men det är heller. absolut inte en situation där vi fixar att vara borta ett halvår vi fixar mer distansundervisning som är på det sättet som distansundervisningen har varit förut. Även om det är en minimalt liten chans det risk så är det ändå risk finns där. Mm. Och det är svinviktigt att vi pratar om hela den infrastrukturen och det hänger ihop med att mm. prata om hur, vad kan vi göra för att säkra liksom, hög, bra kvalitet på undervisning och utbildning i Ukraina idag. De rutinerna, alla svaren på de frågorna har ju att göra med hur förbereder vi oss för att det skulle skilja sig här. Eller hur? Och jag tänker att det är en viktig fråga. För att jag tror att, eh, jag ställde faktiskt den frågan till min chef eftersom vi har så decentraliserad skolgång i i, eller skolor i Sverige vi har ju en väldigt vi styr ju, varje huvudman styr ju själv ut efter uppsatta mål, det vet ju alla som lyssnar på den här podden eh, men jag, så därför så ställde jag frågan till henne, vet du vad som om det skulle bli krig i Sverige, vet du vem är det som bestämmer om utbildningssystemet då och hon kunde inte svara på frågan nej, det, eh, vi skulle och, göra samma sak som och stänga ner hela utbildningsväsendet på två sekunder Ja. Och sen så får vi se vad som är händer längre fram Och är det någonting vi kan stå för Om man inte bryr sig så mycket om Ryssland och Krägar eller Så Så borde man ändå vara så här men Utbildning, det är viktigt Och vi står för det, oavsett vad det är världen där är Och det mm. behöver vi jobba med Karin, det här var också en vecka Vi har missat så många stora samtalsämnen som är skett den här veckan ja, De har röstat i riksdagen om ett helt nytt betygssystem ja, ja, precis. Mnetby. Och eh, förändringar även i grundskolan Vad gäller betygssättning så börjar gälla första juli något poddavsnitt innan ska vi prata om det. Men den här veckan var det inte det. Nej, så var det. Nej. Eh, ja, det det, jag tycker också att det, det, det är roligt eh, på det sättet att det känns som att skolan två timmar pratade de om skola i, eh, i söndags eh, i Agenda och så, Vi ska inte där, prata om det, vi spårar till ett annat ja, visst, vi sparade, ja men jag tänker också att vi har pratat om det så många gånger, det som de pratade om i söndags eh, Ändå roligt att den här klassiska eh, men när jag gick i skolan och mina barn tycker var ändå med i den debatten trots att de ändå hade bjudit in så mycket forskning det var väl det minst oväntade som hade kunnat hända ja. Karin, vi avslutar avsnittet där Vi kan inte bli mindre oväntade Så, Så. Karin, lyssna på det här innan vi avslutar Vatten är vott visste de det? Det här är SkolSverige